اخويها دتجريا مباغ فطر فصيد يروح على الهوا ابو ذبيله في ما يهذه الا غفل عمودنا الفلا هذه له واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعليه وأصحابه ومن تبعوا بيسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين أمنوا اتقوا الله حقا تقاة ولا تموت إلا أنتم مسلمون يا أهل الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالك ويقفر لكم ذنوبكم وميته الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله akhir hadih hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shar al-umuri muhdathatuha wa kulli muhdathati bidah u poglavlje poglavlje o namazu kitabus sala knjiga o namazu odnos obrazujemo poglavlja vezano za namaz odnosno sva dosadašnja sva für dosadašnji teme koje smo vradili prije namaza u stvari su sve bila priprema za, za namaz jer sve ostalo što, što je vezano za taharet je da se ispuni jedan od šatova valjanosti namaza a to je taharet čistoća. A tu jedno govor je o, o važnosti namaza. Naravskom jezik namaz se naziva salatun. Jezički to znači po većini uh, učenjaka aramskog jezika. Dua, a to je Dova. <hums> odnosno, uh, namaz, salat, i jest nazvan uh, salatom zato što u njemu, što je on po, svoj, po svom znači, jezičkom značenju predstavlja, predstavlja Dovu. Uh, odnosno, kod nas to prevodi kao molitvu. Je namaz, ni nije arapska riječ. E, a u, u Koranu je također došlo riječ e, salat, koja znači dova, kao što u u, u suri Taube, wasalli alihim, odnosno ud'u u lahum", dovi lehum. Ili kao što je došlo u vjerodoslovnom hadisu, koji bilježi muslim u svom sahihu, e, u kojem je došlo, jel, da je poslani, sallallahu alaih 7, kaže ida du i ahadukum feli uđib, kada, eh, kada neko od vas bude pozvan na neku eh, na neku prigodu, velimu, gozvu, vječanju i tome slično, kaže feli uđib, neka se odozove. Kaže, ako bude, ako posti, kaže feli uđib, kaže uh, da znači ako bi uzeli uh, ono našim tomaćenje salat znači pa ne klaña stvari ispravno znači ni ovde tomaćenje u hadisu da se misli felis salatu znači, salafeli jedu u li sahaba ta neka dowi uh, onom koji je priredio ran u terminološ uh, u terminološkom značenju namaz", namaz znači kako ga islamski pranci definišu kaže et ta'budu lillahi ta'ala kaže ta'abbud znači činjenje ibadeta Allahu džellešanu uzvišenom bi aqwali wad'af'ani ma'lumatin kaže sa riječima i radnjama poznati poznati znači koje koji se čini u namazu muftate pati bit takbir koje počinju sa tekbirom muhtetim muhtetim bit teslim altså koja se šava i sad predaju selama mea nijeti, obišarajte mafcuse, sa nijetom klanjanja i kaže sa ispunjavanjem specifičnih posebnih šaktova. Ova definicija je jako bitna iz jednog razloga, ako hoćemo da, da napravimo razliku između, između, da se zna šta je u pod namaz, a šta ne potpada pod namaz. Pa ovaj dio ovdje u definiciji kaže počinje se atribirno završava sa selamom, time time, nam, time dženazu, namaz dženazu, iako ima razilažem kručenjaka, da li je to, to plaćni namaz ili nije, zato što ima drugačiji način klanjan dženaza nego ovaj obični namaz. U dženaz namaza ne imate rukua i ne imate sežzi, tako? Pa se postoji pitanje, je li to namaz ili nije Je li to neka specvična vrsta, vrsta namaza? Ba pa onda imamo seždu šukra. Je tako? Pa onda imamo seždu tilaveta. Jesu seždu tilaveta šukra, jesu namaz ili nisu namaz? Pa se na osnovu ovog uđa, a to je došlo u tekstu hadisa, to je došlo u tekstu hadisa za namaz, znači da počinje sa tekbirom, a završava sa teslimom, se pravi razlik između onog što se ubraja u namaze, i ima svoje uvjete određene, i ono što se ne ubraja u namaze. Pa tako recimo dženazu namaz, na osnovu ovoj definicije, ona se ubrajaju namaz je počinje sad, virno, završalo, sa tekbirom završava se selamom za razsko od sećzje šukra i sećzje tilaveta uh, koji se ne ubrajaju namaz misle misle se od sećzje tilaveta koja se čini mimo ili mimo namazana naroč prije govora znači o detaljima namaza naravno uh, uh, treba, treba navesti neke šerijatske tekstove koji govori o veličini, stepenu, bitnosti, vrijednosti ovog ibadeta. Jer je toliko došlo šarijskih tekstov, a ne znam da je za jedan, je, za jedan, za jedan drugi ibadet ili neku drugu stvar u islamu došlo toliko šarijskih tekstov kao što je za namaz. Što se tiče namaza, znači, ovdje prvenstveno govorimo znači, o farz namazima. To je najpotvrđeniji farz nakon dva šehadeta. Oko čega nima razileža mečanjacima. Znači, najbitnija stvar u islamu, nakon dva šehadeta, sad dva šehadeta osoba uđe u islam, potvrdi svoj islam, e, najbitniji farz nakon toga je namaz. I to je, znači, prvo, znači, e, e, najpotvrđeniji farz, znači, e, obavezan iskadaju farz, pa onda najvrijedniji farz ili i Badet, i naravno namaz jedan od ruknova Islama. Kao što došlo hadisa u oblojem nomera koje se često čujete, a navedi ih nebevi u svojih četrdeset hadisa. Ovdje je obdoljem nomera djela An-Nuhuma da je poslanik s.a.a.a.l.a. rekao, hadis Mutefakun Aliye bunijel islamu ala hamsin, islam je na pet stvari, pa jedna od tih stvari koje je spominuta odmah druga, nakon dva šehadeta je kam i salati, obavljanju namaza. Druga stvar koja govori o bitnosti, važnosti namaza je to što je došlo u određenim šerijaskim tekstovima velika i strašna prijetnja za ono ko ostavi namaz. Koji, koji, koji potvrdi riječima islam ili bude rođen kao musliman, a ostavi namaz. A to je došla prijetnja da je, je ostavljan tog djela kufr. Kao što je došlo dva hadisa, poznata hadisa, ne bejne rađuli u širki wal kufri terkut salati. Kaže, između čovjeka, između čovjeka, širka i kufra je ostavljanje namaza. Hadis bilježi muslim u svom sahiju što znači da je ostavljena namaza dignuto na stepen širka i kufra, odnosno Ja ostavljena namaza dignuta na taj stepen. I naravno, ovo je jedan najvećaj menac na kojem se dokazuje, da je ostavljač namaza kafir. Također, onaj drugi hadis koji bilježi Tirbizina i Nasa ibn Mađiva, je dostan hadis Al ahdu ladi beynana va beynam as-salatu fa men tereka faqad kafir. Ugovor među nas i njih je namaz, pa ko Koga ostavi, ko ostavi namaz, učinio je dijelo kufra. E, između nas je njih. Između koga nas je njih? Između nas i, ne keafira, nego između nas i munafika je namaz. Greška je koji prevode i kaže da, da može znači naći kod nas u prevodu da se misli na keafiru, to je greška pogrešena. E, ne može biti između namo se keafiru, da bi keafiril... E, Da se, odnosno kafre, ono njemu jel, primanje prijmanje islámanja, fali islámanja. Uh, ugovor između nás i munafikaj namaz, pa koga ostavi, učinuje toga, znači, munafici sa ostavljanjem namaza potvrđuju svoj munafikluk, odnosno činje i djelo kufra. Takože poznato je uh, ona predaja koja se prenosi od tabiina, abdullahi nešakrita, u koju se kaže, da dostana predaja, koja je bliži Kirmizi u svom džamiju, a to je kana ne ashabu nabisa sallallahu alaihi wasallam yarna shay'e min al a'mali tarkuhu kufr ghayr salah kazi ashabi nisu smatrali ništa od ako se ostavi da je kufr mimo namaza naravno sa, ovim, sa ova, ova tri argumenta se dokazuje između ostalih drugi argumenta da je ostavljač namaza da je kafir što tema za sebe. Također došlo je došlo na vredosmanom hadisu da je namaz imadu din. Imad je znači uh, stup vjeri. Imadu din znači stup vjeri. Uh, bez kojeg ne može biti vjera. Kao što je došlo u, u hadis koji bilježi, bilježi uh, Tirmizi ibn Mađer. Uh, Resul Amr ili Islam kaže glavna stvar za, uh, za jednog čovjeka je Islam o a muhduhu salam, a njegov stup je namaz. Zorbatu se namih, ale džihadu fisa bila. A najvyšší vrh njegov, islama, je džihad na Allahovom pūtu. Također u drugim šerijskim tekstov me došlo, ovo je, ovo je jako bitno za onom ko ko razmišlja o svom ahiretu, a svakog od nas to trebao, a to je da prva stvar za koju ćemo biti pitan na ahiretu, to će biti namaz. Kao što došlo bi redosno sala kaže Prva stvar za koju će uh, rob polagati račun na sudnjem danu je namaz. Ako bude valja namaz, kaže llamada Fdađ kaže uh, uspjećaj spač spasećen se. O feede tak Hasira kaže ako bude fasi pokvaren ili ništavan kaže onda onda kaže uh, bi uh, propaše i uh, izgubiće na sunjim dadu. Uh, Zanim vod je vodem da došlo u hadisu, in saleha, tako bude vaja. Znači, ne kaže, ako ga, ne kaže, ako bude klanju, bit će spaš. Ako ne bude klanju, propaš. Nego, iz ovog, ovog teksta, nisam možda razumjeti, znači, ako bude valjan, znači, bude ga oboljao sa njegovim, sa njegovim ispunjavanjem, njegovih ruknova, šartova, e, i svega ostava, znači, klanja, petva, kata namazov, njihovom vremenu sa ispunjavanjem, ono što treba, znači, Tad je, tad je spašen. Ovo je fesedet, znači, ako bude fasid, znači, što znači da ga ima, da ga ima, ali, ali je poremećena. Šta je tek sa osobu kad nima nikako namazinu? Jer u Hadiso nije došlo na nikako nikakvom nego ako budemo fasidu, onaj namaz koji ga bude imao. Također sljedeća stvar koja je došlo u širijijski tekst za, za bitnost namaza je to da je, da je poslanik sallallahu, ali im sam nam rekao za namaz, da je on bio kurratu ajnihi. Kao što je došlo od Bođuviđa, da je kurratu ajnih fissala. Ono je poznati hadijske rodose, on kojim je došlo da je, da je rekao Hubibe ilajemindunjakom, omiljeno mi je od vaših dunjaluka. Obiljeno su dvije stvari. Čega? šta ono miris, miris. A Ti vo nisi sad. Nači mir i žene. Vokal je bio ju'ilat qurratu Najveći užitak mu je bio na namazu. E možemo mi sebo predati, da li nam je namaz najveći užitak, da li osećamo zadovoljstvo u namazu, da li se smirimo na namazu, da li izađe bolje posle namaza ili ga samo obavljamo kao kao naviku, kao pranje zubi ili druge slične navike. Jer čovjek kada nešto ponavlja to stanje, to postane mu navika. Naviku radi, radi je mehanički često. Čime bude psihički odsuta. I kada nama priđe u takvu stanju, onda to postavi problem. Onda on nema svoju, svoj efekat. I nema svoju ljepotu. I nema svoj smisao I nema svoj smisao i cilj. Također je poznato da je, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio ovaj da i da je, da kaže kada bi se kada bi radio neki posao htio da se a, htio da se da prekine ja, taj tu aktivnost i posao sa namazom rekao bi ja Bilal erihna bisalla o Bilal odmori na sa namazom naši u namaz kražili i odmor i zadovoljstvo i najveću žih kao što kaže Poslanik sallallahu alejhi o zfar je jeda niedanial je, uh, ovaj termometar na namazom je metar da sa namazom mjeriš u far koliko ositi koliko ositi brisa kallahu džele i koliko ti je nivo imana koliko osjećaš lepotu namazu, koliko ti je zadovoljstvo planjati, koliko osjećaš mirno namazu uh, koliko uh, osjećaš da da, da da se obraćaš Allahu džele şanu namazu i sve slične stvari vezano, zato znači, toliko, toliko zvari i toliko nam je iman, toliko imamo kontakta i veze sa Allahom, Đelešanom, znači ova stvar je vrlo, vrlo bitna i ona nam je vaga za, za naš iman i naš, naše prisustvo i dosljednost i, i zaista, zaista užitak u, u onome što, što je najbitnija stvar, što najbitnija stvar za jednog mumina, a to je namaz. U gormiju zdravstva, patite, ako mi nadam trebamo klanjati pet puta farzove, uz njeg ih osunete klanjamo. i to ponavljamo pet puta nadam, pa mjesečno koliko, pa godišnji puta koliko. Znači, to, to govori tvoj koliko vremena potrošim na tome. I ako nam, ako nam taj ibadat na kojem ja trošim najviše vremena ima poremećaj, nije u redu, Nije ispunjen saćemu trebao da bude ispunjen. nema sumnje da da znači da onda neće ostavlja efekat željeni i traženi na nas. Odnosno ako osoba posle namaza ne izađe bolja nego što je bila prije namaza, a, onda to, to ukazuje znači da namaz ne ostvaruje svoj efekat. Ne samo to nego imamo tako u praksi što se da čovjek kada uđe u Prije namaza bude nešto ljudi poremećan, pa ako uđe o namazom, onda cijelo vrijeme razmišlja ono prije što je bilo namazom. Ako se nekim posvađu, u toku namaza razmišlja šta će još više reći, ušto će ga, koju ćemo mahao spomenuti i, i s kojej strane će mu bolje da ga rani, da bo priži, pa onda poslije namaza još nastavi gori da to ne u tome. Ili prije namaza nešto radi, on ne može nikako da se sjeti šta i kako i tako dalje, onda u toku namazama uđi oko namaza, da okopisati ime, razmišlja o tome i u namazom tuđi ta ideja. Također, ova stvar, malo prikod što sam spomenuo, znači, iba, ibadet namaza je jedini ibadet koji je cijelog života vezan za insana. Znači, nikako se ne odvaja od njega. Svi drugi ibadeti s vremena na vrijeme tuču. Hil koš za hađi dan u životu. Ako i to pod uslovom imaš mogućnosti. Da imaš mogućnost, mogućnost materijalne da tielo samo može obaviti. Namazne. Ah, znači, eh ne spada obavezna namaza ni u ko ni u kojoj okolnosti. I to je zanimljivo Stanju bolesti na postelju, u zatvor. Bilogdje Ne možeš obaviti taharet ova ilona. Nema veze. Moraš obavljati namaz. A tu stvar je nam mi kada vratimo na, na šerijski tekst, govori o ovoj temi. To govori o bitnosti namaza. Dovoljna ta stvar je da je Allah dželle šanuhu, da Allah dželle šanuhu ovo jedini ibadat Allah dželle lično ga pre, propisao o, o, u noći na poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. Poznat dugi hadis došu Buhari i muslim, kako se to desilo. Kada je u početku bilo propisano 50 namaza, pa se, pa se svelo na, na pet namaza, dugi hadis, da ga ne navodimo. E, također namaz je znači, ibadet koji se najviše spominje u Koran. Nema nijedan drugi ibadet spominje kao što se spominje namaz. Uh, namaz je prvi ibadet uopšteno koji propisan. Ko je bio propisan vjernicima. O samom o samom početku islama. Ili na čelu malo pričam s pomunjem, znači zamislite 5 puta na u toku dana i noći, znači 5 puta treba da se obavlja. Znači nije to mala stvar, to je krupna stvar. To je velika stvar, nije to ni lako. Ni lahko ustrati na tome. Ali onaj koji ustrajava, znači to ukazuje da zaista ima imana, da ima vjeru. Može griješiti u određim stvarima, drugim. Ali ustrajnost na namazu ukazuje na čovjeku vjeru. Sada bi, znači, samo kada bi ovo predavanje pretvorilo u to, da spominjam, šerijske tekstove koji govori o veličini, bitnosti i vrijednosti sevapima obavljanja namaza, znači, čak ne bilo dovoljno predavanje, nego više predavanja mi trebalo. Međutim, nama nije cilj, nama cilj sa svijeske strane da obrađujemo propise vizan za namaz. Učenjaci namaz dijeli na dvije vrste, na farb i ter nači farz namaze i dobrovani namaze. Pod farzom opet imaju pa sarjo naru se na namaz ako ga osoba ostavi znači ima fard ajin znači osoba, ako ga osoba ostavi ima grijeh zbog nje a tu opet ima dvije vrste znači namaz koji je fard ajin znači stroga pojedinačna obaveza svakom pojedincu znači obaveza klanjanja svakom pojedinca koji je punoljetan pametan svejedno bilo muško ili žensko slobodan ili rob da, da klanja taj namaz poput e, pet farzova. A namazi koji su e, koji su također farz al-fard kifaje, znači ako izvrši jedna skupina muslimana, spada grijeh i govorom sa drugije skupine muslimana. To je poput e, poput namaza dženazi. Ili e, poput e, mada ima razlike za kojega e, poput e, namaza dženaza, ali ima razilaženja oko Oko bajram namaza ima skupo znači kako se da farz i fari ako globalni skup tamo se sa ostali spada odgovornost i tako dalje pa se razloči dali važi ili ne ili samo ustaje kako da. Glavno znači to je to je ta podjela kada je, kada je namaz kada je stroga obaveza znači imam je farzsko stroga obaveza pojedinačno a stroga obaveza grupi muslimana pa a spada on da obvezno ostali. I druga vrsta namaza, to su dobrovoljne namazi, znači osoba koja neklanja klanja te dobrovoljne namaze ne ima grija kod Allah ađe lašana. Poput jel, svih sunita, potvržine koji se klanja uz farzove, poput vitr namaza, poput na file, opština file, uopštine na file, i tomo slično, znači poput jel, duha namaza, poput idl, mešida, većina učenjaka da tih to meši da je, je stehrban, ne da je vađi, mala skupnaka da je vađi, znači tu su ti e, dobrovodni namazi. Farz namazi, odnosno pet farzova, nema razilaženja među učenjacima ovog umeta, da su oni stroga obaveza svakom e, punoljetnom i pametnom muslimanu, s tim da su učenjaci razišli oko osobe koja ostavi namaz. Znači različite oko propisa osobe koja ostavi namaz, ali vidjet ćemo u kojem stanju se različite. Pa tako znači imamo osoba koja je potvrdila sebi islam sa rođenjem ili izgovorom vaše hadeta, a poslije toga ne obavlja namaz, ne klanja namaz. A ta osoba ima, jel, možemo, možemo recitirati u dva stanja. Prvo stanje je to da ostavi namaz kao kažu štenaci džuhuden, džehada vo džubeha. Znači, ostavi namaz smatrajući, da, tvrdeći da namaz nije obaveza, da nije vađe. A drugo stanje da ostavi namaz, ali smatrajući, tvrdi da je namaz vađe. Ovo prvo stanje, znači, Osoba koja neklanja klanja namaz, ostavi namaz. Ovdje se misle na namaz koji potpuno ostaje namaz ne nikako. A kada, se, kada govori o namazu, smatra i tvrdi da namaz nije valađib. Uopšte da se znači, nije valađib. Kaže, to je dobro ko Dobro je ko klanja, ovaj, to je lijepo ko klanja, ali nije valađib, nije valađib. Osoba koja znači, ima takvu ovirinje i, i još usto ostavi namaz, nema razilaženja među učenjacima da je takva osoba murted, otpadnik od Islama. Znači, to je prvo stanje. Znači, ostavi namaz sa uvjerenjem u objeđenju da namaz nije obavezan. Znači, nema razilaženja među učenjacima da je takva osoba murted, otpadnik. Na muslimansku vladaru je obaveza u muslimarsku sredini, kada je imala islamska vlast, obaveza da takva osoba da se privede, da se traži od, nju, od njih da učini taubu od toga, taubu, odnosno, da, da prizna i povjeruje da nama stroga obaveza. Ako odbije to, onda se takva osoba ubija. Kutile biride. Ubija se zbog otpadništva i na takvu se osobu odnosi svi propisi vezani za murtede, za otpadnike. Osim što učenjaci pravi izuzetak ovdje za dvije skupine muslimana. Prva za grupu muslimana koja je tek friško primila islam. Pa nije ni mogla znat da je to stroga vjerska obaveza pa je zbog toga negirala. Znači, Karibu, Lahtubir, Islama znači, primila islam pa nije znala zbog toga. Druga vrsta muslimana koja živi jako daleko od, od naseljenih mjesta i od mjesta gdje žive muslimani. Pa zbog te udaljenosti, zbog te udaljenosti od muslimanske sredine i gdje se, gdje se poznaju propisi islama, Uh, je moguće da ta osoba ne zna da je namaz stroga avijerska obaveza. Znači te dvije skupine uh, su izuzetak da se odma tekfiri te zbog toga. Nego im, znači one imaju uzra. Tekfiri se time što negiraju da je namaz nije obavezan. Nego je nego te osobe treba upoznati, treba upoznati sa propisom namaza, iznijetjem argumente, Isku, ne, pa tek nakon toga, ako ponovo kažu, mi smatraju i tvrdimo da, da nije vađip, onda se oni tekfiri. Znači, to je ta, ta prvo, prvo stanje osobe koje je ostavilo namaz. Drugo stanje osobe koje ostavi namaz je, kako kaže učenjaci, men salate te kasula na vatehavune min gajiri džahdija. Ko ostavi namaz zbog lijenosti i nemarnosti bez da negira njegovu obavezu. Znači smatra da je namaz obavezan, međutim zbog lijenosti i nemarnosti ne obavlja ga. Opet naglašaj ovdje, kad kažemo ostavljene namaza, da su ovdje ostavljene namaza, misli da ga nikako ne klanja. A oni koji nekad klanja, nekad naklanja, ne potpada i pod ovaj propis. Prije nego što uh, spomenemo uh, lagano da pređemo samo spomenu da razilazeo njenjaka oko takve osobe koja znači koja, koja sebe ubraja u muslimane. Da li time što je rođena od, od roditelja muslimana ili što je izgovorila dva šehadeta primila islam, a nakon toga an isma naravno da je namaz vađib, a nakon toga neklanja nikako. Znači, o toj osobi kakave propis dali je tema posla kafir ili nije oko čega namo razilaženje poznato razilaže među učenjacima e, pritoga sada nam napomenu da ne ima kako kaže Ibn Qayyim kaže tajmo Kajmu knizu as-salatu e wa hukmutarikah namaz, e, namaz i propis ono koga ostavi. na na šestost stranici u toj knizi kaže la ikhtaleful muslimun ان ترك صلاه المفروضه عمدا كجا نيمار زيلاجيلو ميموسلمان دا је остављање прописаних намаза би пет арзова عمда намирно мин اعظم الذنوب да то од највећи греха во اكبر الكبار и највећи од од највећи кебајра они кебир су велики греси كجا وان ان اسمه عند الله اعظم من اسمه I da je greh kod Allaha, znači ona je ko ostavi namaz. Greh kod Allaha, kaže Adamu, veći od greha, katli nefs, ono koji ubije druga osoba. Kaže u ahdil anval, uzimani tuđa gemetka, on va min itmi zina, od greha zina aluka, va seri qati, va šurbi i kraže, i kaže pijenje alkohola. Yeah. Anneho an o taharraddon li op okubetilah je o sahhtih a hezihi fi duja olahhira i da ta osoba sebe izlaže. Allah ovoj kazni, Allah vo sržbi i ponžeenju i na donjajalku i nahiettu. se da njego goič. On ni sa navo imno kajmo mno mnoge ušenjaance uh, da je znači, Ost, ostavljanje namaza od osobe koja za sebe tvrdi da je musliman i koja potvrđuje da je namaz vađba. Da je to najveći grijeh koji pusti. Da, da je veći grijeh od svih oni poznatih grehova koji kod nas da ti rekao grije se. je vrlo bitna stvar. I kada bi ovo razumijeli muslimani u mnogim muslimanskim sredinama pogotovo ude kod nas Da je bitniji roditeljima, da je strašnije, da je gorije to što mu dijete ne nego što ide što se kocka, što je diglo kamatu, što, što čini zinalog, što krade, što pije alkohol i tome slično. Što ne je gori grije od ovih grija koji radi. Kod nas ova svijest je daleko od, od ovog kako Islam to tretira ko nas je ovo pitanje totalno poremećenje. Kod nas se roditelji više brinu za djecu i čak i mi često griješemo u svoj davetskom djelovan sa ljudima. Znači kada nekog pozivam očemo ga navesno i slavnaću. Znači, Braća zapade, najbitna i najbolja naj, najbitnija, najbolja stvar koju možeš urati da čovjeka navedeš zaklanja. Pusti ostale sve stvari. Nakon, naravno nakon šehadeta, nakon toga da ostavi širk i i e, izgovor dva šahata najbitnija stvar je da ga težak da klanja. Kad počne klanjati, onda je dosta lakše i potpuno lahko da se da se ostavite ostale grije. Bez namaze, znači ovo govorimo sam posljedica toga. Ali govorim zbog obvezi šahata zato što je ostavljena namaza neklanjanje najveći grijeh. Gori od svega ovih grija koji mi uopšte znamo da su da su veliki grije. To znači govori o krupnoj stvari, da je to krupna velika stvar, da, da kod nas imamo smane koji, koji ne klanjaju uopšte. I da se mi više trebamo zalagati ili razljutiti kad neku osobu vidimo među našima koji sebe, za sebe smatraju osmane, a neklanja i nego to što radi bilo koji drugi grih. mimo imamo stvari koje izvodi islama kufra i šerka. I da na tom u tom pravsu i u tome trebamo usmer svu energiju da osobu navedemo da klanja. A kad je navedemo da klanja onda ostale stvari se lahko ostvare. Da je da je dokazao da je ovo tačno da ovakvo treba pristup ljudima i to kada dođete ljudima i govorite im koji radi jel koji narod sebe smatra muslimanima radi radi određene grijehe i hočete ga navesti da klanja na on kaže ne mogu ja klanja. Što ne možeš klanja? Pa kaže, ne mogu ja slošiti sa društvom, pijem alkohol, ovaj, idem svugdje, pradim, stvari koje je zabranjene i tako dalje. I to nju kaže, dobro, hajde ti klanjaj. Ne mogu, kaže, ne, ne mogu, kaže, ne mogu da klanjam, a ovo radim. Hoće da kaže, ne može s namazom to sastaviti. Što, što, što znači, ako je počeo klanjati, da bi moro, la, polagano morao ostavljati ovih stvari. To se ne može spojiti s namazom. Osim... Namazu munafika, naravno, koji klanja da dogada... klanja gdje je muslimanska sredina, a ne gdje je, la, gdje je slaba. I gdje je jaka muslimanska vlast. Tu munafik klanja da bi se čuvao svoj glav i svoj imetak. Ovo vraću stvar zaista treba naglašava stalno i prulačiti. Nemojte zaboraviti da je ostavljena namaza najveći grih. I da je to najbitnija stvar na kojoj trebao raditi sa svojim bližnjima, za koji, koji sebe tretiraju muslimanima, koji imi ubrajamo na osnovu te njeke njihove pripadnosti u, u, u uh, muslimanima. Nazivamo i ubrajamo u muslimane. Da je najbitnija stvar da radimo sa njima oko toga da ih navratimo, da počnem klanjati. E, kako, sa koje strane, na koji način i tako dalje, to je priča za sebe. Uh, sad idemo na, na pitanje toga kakav je propis onog znači, koji je ostavio namaz potpuno, znači nekad ga je klanjao ili ni nikako klanju. Uh, Ubiježen je i smatra da namaz važi klanjati, međutim ne klanja ga nikako. Uh, po pitanju tije osobe poznata su ona tri stava učenjaka ovog umeta. I treba ih praći zapam za sva vremena. Isko granja zato što je kod nasova celaška aktivna, zato što kod nas oko je cela smrti i ono i ovaj opođenje sa ljudima, vrlo je bitna stvar oko jedenja mesa, oko toga da li će bit veli staratelj oko, ovo, oko... sve je vezano za zaklanjač ili neklanjač. Dali ostavljao, dal se dal se ubrajamo se mame, da ubrajamo se mame i tako dalje. Jač navest ta tri stava samučio na koju priči navest. Eee i trebate naslju da to zapamtite i da se riječite s kog razvoja zapamtite to razilađe iz razloga da ne bi sutra došlo u situaciju da neko dođe vi znaete kako od nas, ako dođe dobar vajs dobar govornik on kad dođe neki jel da ovaj, priča, obrča se ljudmanina, vede, zavedu i odvede sa sobom u drugu stranu zato je vrlo bitno znanje znači ono temeljno, osnovno znanje koje se upija i uzima da te ne može neko ovaj, da te ne može mijenjati neko razmišljanje, pojmanje islama, samo time što je došlo u tvoje mjesto i ti njega slušaš i onda hajdi ti sa njega. Znači, nije bitno ovdje što ja smatram od ova tri stava i ovaj drugi sledićnik daje, što je ovdje ispravno. Ovo razidraženje će ostati u sudnjih dana. Naravno, ima jedni, drugi, treći svoje argumenta. Ali kad ti znaš osnov tog pojmanja, tog pitanja, lahko ćeš se sačuvati od toga da potpadneš pod onaj koji koji su popusljivi, pa im nije bitan namaz, bitno je samo neke, neke, el, neke iz naše skupine, ili kod oni i drugi je el, koji eh, koji eh, pogrešno i pretjerano tumače i spuštaju taj propis na onog na koga ne treba trebalo spuštati, propis ostavljača namaza. Ta tri stava učenjaka po ovom pitanju, Prvo, prvi stav učenjaka to je da Ova osoba koja ostavi, da ne ponavljiši ostavljač namaza, podovi ovim u drugom stanju, znači da je ta osoba murted otpadnik. Da je se na namaza, ta osoba postala murted i otpadnik da izašla iz Islama. Znači to je prvi stav Mislim, možemo reći drugi tečaj, nije bitno, ali njega ću sam spominut kao prvi stav učenjaka. E, Na tom stavu, po pitanju mezheba, je Imam Ahmed, znači hambelijski mezheb. Mada unutar mezheba imena zilaženja. A po pitanju drugih učenjaka je velika skupina učenjaka. A to je, na tom savuzvu, Seyyid ibn Žebir, Šabi, Nehaj, Elzai, Abdullah i Mubarak, Isak ibn Rahwaye. On, onda u jedno, jednom rivajtu imam Šafja. Na tom stavu je Ibn Hazm. Omar ibn Khattar, Muaz ibn Džebelav, Rahman ibn Awf, Ebu Hureyre i mnogi drugi od Ashaba. E, tako da, da, da, mnogi učenjaci kažu da je u stvari većina učenjaka na ovom stavu. Na ovom stavu, znači da je ostavljač namaza de kafir. E, po njima, znači, onaj koji ostaju namaz, on se podzove od strani namestnika muslimana, Prvo se naš potvrdnik, od kada je da je ostavio namaz da nikako, pa se pozove i traži se od njih da počne klanjata. Ako neće da klanja, narijedimo se da klanja. Ako neće da klanja, sad različite njavis koliko mu se dadne, da li da dadne samo do sljedećeg namaza, ili mu se dadne tri dana da proklanja. Ako neće da klanja, onda se ubija kao odpadnik mortet. Drugi stav učenjaka, a to je da je ta osoba Fasim, asin da je on grešnik, morte kibil kebira, veliki grešnik. Nije te afer. Međutim ubija se, ubija se hadden, to jest kao šerijaska kazna za ostavljača na Na ovom stavu su uh, malihijski i šarfijski mezebi, i učenjacu untar untar da dva mezeba. Dakle po nam da je veliki grešnik da nije izašao Islama, s tim da se ubija kao šarijaska kazna njemu ako neće da proklanja nakon što bude uhvačen, doveden kod muslimanskog dara i bude mu nariđeno i odbije da klanja. To je drugi stav. Treći stav učenjaka je ono na čemu je na čemu hanefijski mezeb, je buhanife i većina učenjaka hanefijskog mezeba i mnogi drugi učenjaka, je sajib, namo sajib, je ima i druga skupina učenjaka da je ne navodim glavom znači nije čak Sufjan Teorije znači ni same buhanife od, od, od učenjaka koji su živeli do njegovog vremena oni su nastavali takođe da je, znači ostavljaš namaz da je veliki grešnik maktakum kebira da je da ne izlazi iz islama sa ostavljanjem namaza s tim da se ne ubija da mu nije šerijetska kazna se ubija, nego, nego mu je kazna da se zatvori u zatvor ako neće da proklanja i da a, bude u zatvor sve dok ne proklanja, pa makar je, a, i umro u zatvor ako neće da klanja. Nikad ne, ne, ne, ne, nije doznalo da izađe u iz zatvor sve dok ne proklanja. Znači, to su ta tri opšte poznata stava učenjaka. Naravno, ova, ova tri stava mogu svesna na dva. Na prvi stav onaj gdje je onak postavio namazan kjafer, drugi stav kod dovi činjaka koji kažu da nije kjafer. S tim da su ovi koji kažu da nije kjafer razvijelog toga. Da li se ubija kao širijetska kazna kod niče da klanja ili se samo zatvorao zatvor, da moji širijetska kazna zatvori za zatvor dok ne proklanja. E sad, sad se posljedno veliko pitanje, dobro, ko je od njih u stav Ko je mišljenje isprava? Znači to je, ovo pitanje jako... Jako veliko, znači jedna, i druga i treća strana, odnosno oba mišljenja e, imaju jake argumente. Zaista imaju jake argumente. I e, govor samo o ovoj meseli, znači zaslužuje da se poslijeti poslovno predavanje, i ja to imam mišljenom namirak, ono je ovdje možda na neko drugo mjesto. Znači da poslovno predavanje se znači, e, posvijeti tome kakav je propis, odnosno razilaža šrnjaka oko ostavljača namaza. I da se iznesu dokazi argumenti jedne i druge strane i da se znači, dođe sa nekim rezimeom po pitanju, po pitanju toga ko je bliže i i kako to uz praksi sprovoditi. Kako tetirati jednu i drugu skupinu koji zauzme ovo ili ono mišljenje. Znači, kažemo, znači, znači argumenti jedne i druge strane, puno ima argumentata i zaslužuje znači, jedno duže predavanje da se, da se o njemu govori. <hle> Narodno imaju posjed jedno i drugo mišljenjem, imaju svoj posjedcu u praksi kako se obhoti branim tim ljudima. Nakon ovoga, znači go, ovo kažem, znači inšallah planiram najvratije sljedeći put, znači da govorimo samo o osta a, znači, o procesu ostavljača namaza. Znači o samo proces ostavljača namaza sa argumentima jednih drugih strane. O tome treba znači, treba treba držati predavanje, treba slušati zato što je krupna i velika mesela, na nju su izgrađene opasne stvari. Iako ako je osoba površno pristupi njoj i, i olah koji uzme ovo ilono ili ako ter parlamentom naginje ovo ilonov skrantu nije dobro. Znači ima ima negativne posljedice u praksi. Sjedeci vezano za večerašnje planirana, a to je ko je obaveza da klanja. Nam? Već smo nešto oko toga rekli. nači obaveza da klanja namaz, znači akil, znači pametna osoba, balik, punoljetna osoba, svejedno bila muško ili žensko, slobodna ili rob. Što se tiče pametne osobe, a i one koja, koja treba biti punoljetna, znači to imamo u vjerodoslovnom hadisu, koje bilježe Budavu Nasa i Ibn Mađe, spomenuto, taj poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao kaže rufian al alaman zalase je pero od trojice tri, tri osobe ani naime hatta jestekiza od uh, ono koji spava sve dok se ne probudi ani sabih hatta yakbur au yahtalimu ribayatu kaže od uh, dietetas dok ne posani puneljetovanil mejnuni hatta yaqil i od lude osobe dok uh, dok joj se ne vrati pamet, dok ne poslanije pamet Znači, u ovu hadisu došlo, znači, došlo je znači, da je prvo podignuto od dvije osobe koje nas ovdje intrije za namaz. Znači, od, od djeteta dok ne postane, puno, postane punolijepno, onda je obavezno da klanja namaz po iđima u učenjaka. Znači, onda ima, ima grih ako ne klanja, takođe luda osoba dok ne postane, dok se ne vrati pamete. Hadis ukazuje na to, naravno. Zatim učenjaci se nakon ovoga e, razilaze oko osobe koja izgubi pamet zbog bolesti, znači desi se toku bolesti da, e, da izgubi svijest, ili, e, ovaj, ili zbog toga što iz određenog razloga upadne u nesvijest, ili što konzumira određene lijekove koji uzrokuje da padne u nesvijest i izgubi svijest. Da li ta osoba koja zbog ova tri stanja izgubi svijest pa prođe određeno vrijeme, dan, dva, tri ili dva, tri namaza, da li je obavezna da naklanja namaze nakon toga? Pa imamo dva stava učenjaka. Jedni kažu da je obavezno da naklanja te namaze koji su prošli dok je bilo u tom stanju gubljenja svijesti. Druga skupina učenjaka kaže nije nije obavezna. Da, da naklanja. Zašto kaže? Zato kaže zato što kaže hitab anhumortafim. Zato kaže što u tom stanju znači e, ne može se tražiti od njeg da obavi namaz. A ne imamo šerijaskog argumenta koji je došlo da u takvom stanju je obavezno da, da naklanja namaz. Takođe pridružuje se ovima, e, namako neko pita, po da, šta je isprava ovog događa? Allah zna najbolje znači ispravno je ono znači da osoba koja nije namjerno i svjesno od nje, nije svojim razlogom učinila da izgubi svijest nego, nego bolje sve došla prirodno ili pala u nesvijest ne, nešto ona htjela da padne u nesvijest ili nije konzumirala lijek pa upala zbog njega uz, pala u nesvijest da mu prođe nekoliko namaza sa cilje da prođe namaz ako je to se desilo pet cilja da da je, da sama uzrok je svijesti da nije obavezana naklanjati jer nema dokaza treba naklanjati jer u tom stanju znači nema znači nije obavezno znači to mogla obaviti namaz niti imalo raširskog argumenta u takvom stanju treba poslije, ako prođe namaz spada, naklanjati naklanja namaze za razsko osobe koja je svojom voljom proizvela ove stvari svojom voljom sebi uzrokovala bolest, svojom, vola, svojom voljom palao u nesvijest, znači se li da padne u nesvijest, ili svojom voljom popije određen nijek da bi pala u nesvijest. Znači, da zbog toga je ona obavezna, kao što su rekli određeni učenjaci, da, da se tako napravi razlika da je to bliže ispravno. Nalazna najbolje. A onda imamo stanje druga. Osoba koja popije alkohola. Ili imamo osobe koje prespavaju namaz ili zaboravaju da kaklanje. Naravno, za one osobe koji prespavaju namaz i koji zaboravaju da ga klanja, imamo, imamo, imamo, vjeroza Hadijsko koji je zabiljeno kod Buhari i muslima, i da nese jaha dokom salata, a name anha, sada je da dekara, a kao što došlo u više rivajeta, kada neko od vas zaboravi da klanja namaz ili prespava ga, neka ga klanja kada ga se, kada se sjeti, sjeti tom namaza. Na što to po pitanju ono koje prespava namaz i ko no zaboravi da planja. Da znači da je obavezan pojdma učenjaka da nakloni namaz i da nema grijeh u tome. A po pitanju osobe koja popije koja popije alkohola, pa ako je znači ako je piana, tako da ne zna kada bi klanjala pijanom stanjem, ne zna šta izgovara zbog zbog utjecaja alkohola. Na pamet Onda je taj namaz na ispravan neki dozvol da klanja u takvom stanju i treba da nakloni. i e, to imam Kur'ansku ajetu naravno on oni fazama kojim je došla zabrana alkohola pa bi kaže Allah svt. do surni sa la taqrabu salata wa antuskar ne približavate se namazu a vi ste pjani u pijanom stanju. hatta ta lem ma taqulun ne bude znali ono što govorite. Naci to je uh, ona ne faza zabrane. Alko kada alkohol bio početno dozvoljen, pa onda prva faza zabrani i bila to da je uh, znači dozvoljeno uh, dozvolno popiti, ali toliko da da možeš kada klanjaš da razumiješ ono što učiš, da znaš ono što učiš. Pa posle potpuno zabranjen alkoholija. Jo ovaj, jer ajte naravno derogira. Uh, što se tiče, znači već smo rekli po pitanju osobe koja, koja nije punoljetna, već smo rekli da ona, da, znači, ona nije obavezna da klanja namaz, djete, znači nije obavez da klanja namaz, jednako ne postane punoljetno. Uh, spomenuli smo hadis u tom kontekstu međutim imamo, došlo nam i u šerijetskim tekstom, odnosno u Herodosom hadisu, da je na njiho, da njegovim roditeljima ili njegovom staratelju ili odgajatelju, zavisi gdje je dijete, kod koga je obaveza da tjera dijete da pouči djete na namazu i da ga na a, a, navrača, a, odgaja na tome da klanja namaz od a, može može od malena, ali a, od sedme godine treba da da ga, da da narije da klanja, da traži da klanja. Kao što je došlo pred do usam Adisu koji bilježi Abu Davud i Tirmizi i drugi da ej poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao muru sabiya bi salati e, ibna sebr senin ila rabbihumma sabu senin kako došlo u hadisu kaže naredite djetetu da klanja namaz za bolja namaz a ono ima 7 godina vadri bua niha ibna ashar kaji a uderajte ga kada dostigni 10 godina znači e, pomersebu džumhura većine učenjaka obumeta a to su hadefski šafiske ambeliski mezheb su nastao da je važji bar roditeljima da da, odnači, da nauči dijete i da traži od nje znači, znači. da klanja pet farzovanama namaza znači uđi govorio farzovan znači inače tradicionalno planja prire da klanja sunnete nego nak se navikava da klanja farz u njihovim vremenima Od sedam godina. A od desete godine, ako odbijaju, izbjegavaju da klanjaju, treba ih i tuči udarati. E, znači, važi be to roditeljima, a djetetu nije valačipo. Znači, djetet nije valačipo. Normalno, obično, djeca toga i nisu ni svjesna. E, smisao, cilj ovoga je da se djete navikne na namaz. Da ono već odrasta, a naviklo se da klanja. Zašto bita ta navika? Zato kad dijete odraste ni e, malo prije smo govorili znači prije dvakata namaza klanja dnevno ni to mala stvar. Znači treba zato treba zato, znači, truda i volje i navike. I zato dijete kad se odole na navikne, lako to prihvati. E, naravno uz ovo se posveđava što je sa drugim obavezama. mimo, mimo namaza pa neki učenjaci govore jel, da se za djevojčice tome pridružuje i pokrivanje iako nije došlo hadisa pošto je pošto je žensko dijete obavezno se pokrit nakon punoljetne dje, ženska djeca da bi, da bi trebalo znači pod isti namal nisu ni na istom stepenu pokrivanja i klanjanje ali da takođe treba znači djevojčice mali navikavati od balena da se pokrivaju Pa tako krenuti, znači od malena da, da nosi maramu, pa onda od edređene godine, recimo ovdje kako baš došlo deseteg godine, da se, da se potkrije potpuno, više nikako ne hoda otkrivena. Ili kod nas, možda vezano za školu, pokazalo se da je bolje ispravnije odgojno i psihički za dijete, da dijete se pokrije čim krene u školu od 67 godina. Zašto? Zato što svoje dijete, društvo, to dijete koje krene pokriveno, djevojčica mala u školu, navikne društvo koje ide sa njom da je ona pokrivena i prihvati tako. Dok ako bi ona išla 4 godne ili 5, 6 godina u školu otkrivena, pa onda jedno udođe i kaže sad je vrijeme, sad se moraš početi, gotovo. je. onda ili čak čekaj da postane punoljetna, da završi osmi razred. I onda je narije da se pokrije. Onda ona dolazi u društvo, u sredinu u školu gdje su navikle, znači i učitelji, učiteljice, naviklo je njeno društvo da je ona otkrivena. I onda je onda doživljava jedan onaj psihički šok, što je to dijete doživjalo. Doživljavalo šok nekakav, zašto? Da se naviklo kod njega dođu tu provokacije, dođu i smijavanje, dođu čak onda jer na sastju učitelji učitelj reaguju i Pita je šta je bilo šta se desilo, ste vi nju brisili ili nije ili ovako, onako, od toga se napravi velika filozofija i problem. I zato je najbolji i najisprejeno da se dijete znači odmah lena, odmah čim krine u školu da, da ide i Ako ništa, ako nije kod kuće pokriveno, neka kada ide u školu da djevojstvo bude pokriveno, kada u kući ne mora biti pokriveno. Ali da se navikne da javno nosi maranu. I da to postane sasadni dio njinog života. Po pitanju namaza, znači nareživanja djeci namaza, maliki je se po ovom pitanju pa oni kažu roditeljima nije važib, nisu grešni ako djete ovako ne odgaje na namazu od 7 70. godine nego je tu njima mustehap što pa kažu jel, ovaj, ovaj hadins kako ćemo reći da roditeljima je važib, da mu narežuju da ga tuku zbog toga a ovam s druge strane djete tu uopšte nije vađib da klanjaju Kao to je kontradiktorno pa samo da kao to to ima tu kao na jastoči pa su toga dogodilo da je to samo one step. Međutim ispravno znači među đuborušnaka znači se ostala tri mezeba a to je znači da nema kodiza između toga dvoga. Znači obaveza je roditeljima da bi da bi znači stvorili naviku kod djeteta da naređuju djetetu da ga gajaju na namazu. A znači dijeta nije grešno ako bi hvakala krivina nije, nije grešno sve do poslednjeg <clears throat> ostaje još pitanje jel, ostaje još pitanje koliko je farz namaza. Je kod toga ima razilaženja. Načina učenjaka mogu na nastavu da je farz namaza e, samo pet ovih farzova. Pet dnevnih namaza. Na tome većina učenjaka. Naravno, ih ima da su oni obavezni. Ali govorimo, znači, većina učenjaka smatra da je, da je to ono što je vađi planjati. A namaze, mimo toga, svi su na nižjem stepen. Naravno, da se Hanefije došle, jel, pa oni kažu, ovo su ovo su, znači, farzovi, a imamo oni koji su vađi planjati, a imamo oni koji smo stehali. A kod Džumura, mimo Hanefija, je farz i važnosti su stepena. To uglavnom iz meto uz uz uz metodologije sunskog metodologije islamskog prava, to razilaženje popitam kako tiiranje održi nevažiba farzova. Euh, uglavnom a imamo manju skupinu koja kaže da nije samo pet e, pet dvakata namazat, ne, nisu samo oni farzovi. Nego ima i druge namaze. Pa se to mi bajram el Bayram namaz ili jenazu namaz. E, neki e, kao što u tome a što je ispravilo pridržuje tome i e, namaz na koji osoba zavijetoje da će ga klanjati on postaje njemu lično postaje farz ain i što je tačno al to dođe kao izuzeetak jel odnosno na, na ovih pet propisan namaza oni koji dokazuju a to je izbran znači da je samo pet dnevnih namaza da su oni da je, je ni e, važi klanjati dokazuju to sa hadisom od Talha ibn Abdulah u kojem kaže, hadis e, bilježke Buhari i Mosv. 2 sahiha, da je neki beduin došao poslaniku sallallahu alayhi wa sallam, a sahabi su inače volili da ih duđe, da duži beduin, pošto je poslanik sallallahu alayhi zabranio da ga čisto pitkiva i pitaj. Pa su oni voljeli da neko duđe sa strane pa da postavi poslanika sallallahu alayhi wa pita pa su i oni Pa kaže, došao je beduin i rekao, ja Rasulallah, A hdir neema farad Allahu alayhi min salawat. Kaže O Allahu poslanice, rabavism, šta je Allah da je on propisao od namaza. Pa kaže nje poslanik sallallahu alajhi ve kaže hamsu salawatim fi al-yumi Kaže pet namaza u noći i dane. Načez jedan dan i je noć da će se sad. Pa onjem kaže hel alayhi qairuha ili je smeo ja obaveza nešto mimo toga da klanjam kaže Njom poslanik sallallahu kaže la illa enta tawa ne osim ako hočiš dobrovoljno da planjaš. Pa tako on napisao za, za, za post. Sa ovim uh, hadisom se dokazuje znači da nije da nije obavezan uh, uh, da nije važan te drugi namaz mimo pet pet dnevnih namaza. Ne Oni u šerijsko kaže jest i ostalo zato što imamo drugije šerijske tekstove koji kažu kao dodatak ostalih namaza da se klanjaju, poput Bajrama ili neki drugi namaza. Učenjaci koji odgovaraju na to, kažu da je ovaj Hadis, da je on jasan, da je on precizan, da je Beduin došao pred krajem života poslanika sa Lola'om u Alim Selem. Znači, kad su dolazili ljudi, kad su masovno primali islam, Zadimi je uđe da jel pitanje i je to ako bi neko došao rekao dali je da li, e, koliko namaza je spomen u Kur'anu Koliko namaza je spomen da se klanja u Koranu? Je spomen to pet namaza ili samo dva namaza Šta bi vjerovali mu? Koliko namaza spomenu Kur'an. Znate da ima na skupina ali takozvani Kur'ani i ini sedbenici koji nisu samo Kur'an po smiatra da nije važno što su Dano prva stvar kod njega dođe kaže se, da kako ste vi onda, evo, kako ćete, kako vi klanjate, kako dajete zekat. je l'o namazu o Kur'anu nije objašnjeno kako se klanja namaz, koji se namazu u klanjaju, kad se klanjaju. Nije objašnjeno koji je mitka i kako se daje je l'o osim neke stvari, je l'o zekat. Čaki bodinostako post. Pojedinostako hadž. Euh, pa on pita nje A Anas ibn Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Hadis koji bilježi Tabari u Sunni Tafsir ibn Nadir wa Usatu i Bayhaqi u Sunan al-Kubra i Tabarani al da je Nafi ibn Asad da Seras prođe Abdullah ibn Abbas Po pitanju po pitao namaza a Kharijija Snafi ibn Asad koji je i on su naginjali I oni svi nagledali na, na, na samo ono što je u Koran, nisu ni slijedili ni su, uh, uh, sunet, odbacivali su mnogi stvari. Pa je pitao nafija, pa je rekao mu Pitao Abdulab Nabasa kao da ga dovede nezgodnu staciju, kaže imaš li ti pomenuto pet namaza u Koran? Pa me odgovorio Abdulab Nabasa, kaže da. I ovdje je na vas pomenuo pet dijelova Kur'anskih ajeta raznih koje je spomenuto pet navanza. Pa, pa mu je pročekali. Fesubhanu Allahi hine tumsun, sura Rum 17 ajet. Kaže veličanstveno je Allah hine tumsun, kada omrknete. Kaže, to kaže vas to se odnosi na akšan. U drugom ajetu, sura Fecr, vahine tusbihun. Pardon, wahina tusbihun to isto na a to je kaže tusbihun kada osvanita, kaže to je sabah namaz, sveč. Kaže uh, wahshir, wahshin, a to je shahin, to je predrako, kom braka, kaže to je pri mraka, kaže to je as, to je kindija. Wahina tuzhurun. I kaže wahina uh, tuzhurun, izhar to je sarako pudna maz, kaže to je pudna are umin ba'di salati u usuri nuri došlo 58 ajet. Kažemo me ibn da de salati lisha uđe propisu ulaska uh, ulaska djeci kod rotela u kuću u određena tri vremena kare u umin ba'di salati lisha kaže spomenut namaz Aisha jacija namaz. što znači spominju se sebit namaza znači imamo i akşam i sabah i podne i kindiju i jaciju namaz u u koranskim majetima. I s so mi završavamo ovaj uvod u, u poglavlje o, o knjizi o namazu, a sljedeći puti će da govorit o propisu namaza sa argumentima jedne i druge strane. Svane glavno, da bih nam teškada ne znači,